Затим, трохи перепочивши на суходолі, вирушили далі. Тільки тепер посувалися вони набагато обережніше, не гаючись, випустили в той бік сотні стріл. Їм у відповідь прилетіло не менше. Майже з півгодини тривала перестрілка, аж доки ординці втямили, що цього разу билися зі своїми. І в цей час собі на лихо з'явився перед їхніми очима Тишкевич. Йому вдалося вибратися з тої страшної веремії, що зчинилася біля розібраної гадки. Якимось дивом його відкинуло у бік, туди, де чистої води було трохи більше. Звиваючись вужем, ніким не помічений витернув він межи кущів рогози і втік подалі від бойовиська а зрештою втратив напрямок і втратив відчуття часу. Лише злякано заумирав, коли до нього долинав шурхіт чи українське слово. Тому аж знитямився з радощів, коли почув мову ординську. Кинувся на неї та, побачивши зведені в його бік десятки луків, вигукнув «Я ваш! Тишкевич я!» І більше нічого сказати не встиг. Кілька стріл вп'ялося в нього, і Тишкевич звалився в трясовину. А от Грицик із Саньком почувалися найнещаснішими в світі. Щоправда, Санькові було трохи легше, він перев'язував поранених, зашиптував болі, поїв зіллям, а Грицик. Сидів край болота і, обійнявши могутню шию свого Петрика, скаржився йому. Бач, які вони. Як вивідувати щось, то будь ласка, Грицику. А як битися? Загнали сюди і кажуть, щоб звідси не потикався. А я ж, може, теж козак. Я ж, може, теж битися хочу. Бугай лежав поруч з Грициком, ремегав і час від часу доволено зітхав. Давно йому не було так гарно на душі. Чудова паша, слухняні корови, що зараз відпочивали за кущами неподалік, а над усе оцей маленький господар, котрий нарешті знайшов час, аби, як і колись, посидіти поруч. Оце, мабуть, і є воно, Коров'яче щастя. І швайка теж цяця, -ця, жалівся Грицик далі. Ну, казав, що без мене ні кроку, а сам. Грицик замовк. Його увагу привернув невиразний шум у черетах. З кожною миттю він усе блищав. Всеньку, чуєш? Хтось іде до нас, гукнув він. Мабуть, дід повертаються. Проте замість діда Кіпчика з очеретів вийшло четверо татарів. Не вийшли, а вивалилися, висолопивши язики. Були вони готові до всього, навіть до казацьких шабель, аби лиш вибратися з жахнючих очеретів. Проте замість козаків побачили вони картину, якій і самі не повірили – затишна галявина, на галявині два хлопчики і бугай, що мирно жує вічну свою жуйку. «Татари!» – вихопилося у Грицика. Один з козаків, якими клопотався Санько, підвівся і потягся до шаблі. Блаженні посмішки сповзли з татарських облич. Прибульці вихопили зброю і рушили вперед. «Заворожи їх, Санько!» – заволав Грицик. Його власна шабелька, що невідомо як опинилася в руках, здалася йому іграшкою перед кривавими ординськими блискавками. Санько втупився в прибульців. В уста слова ворожби, а в голові невідомо звідки спливли слова діда кудьми, сказані колись. «Ворожба, дитино, діє на тих, хто тебе слухає. А в битві, коли ніхто нікого не слухає...» Здається, мав дід рацію. Хоч би зупинився хтось, хоч би повернув назад. Ні, йдуть, як і раніше. Один уже за три кроки від Грицика. І тут рудою блискавкою промайнув Бугай Петрик. Замить тіло переднього прибульця ганчіркою загойдалося на його рогах. Затим грудкою злетів у повітря другий бусурмен. Третій встиг змахнути шаблею, і з-під шкіри Петрика бризнула кров. Проте, що та шабля Петрикові? Один стрибок, і вона вже валялася в траві, а Петрик з ревінням топтав непорушне тіло її власника. Четвертий ординець залементував і кинувся навтюки. Проте, не туди, звідки прийшов. На очі бачили лише блакитне плесо, а за ним – Рятівні очерети, де можна сховатися від цієї рогатої потвори. З розгону стрибунув ординець у бездонну трясовину за мить до того, як Петрик мав підняти його на роги. Але не втримався й бугай. Високо в повітря злетіли бризки, хлюпнула на берег хвиля, хмари намолу заклубочили поверхню. За хвилину все Стихло. У небі над плавнями повільно ширяв орел-могильник. Дивився на землю своїм незмигним оком і дивувався, чого це люди щось знову не поділили. Одні засіли в очеретах, інші чорними потічками накочуються на них, накочуються і щезають, мов дніпрові хвилі в піску і знову накочується. Одна з ординських сотень, ну точніше те, що від неї залишилося, чотири десятки піших, такі прорвалися до Дніпра. Вихопилися ординці з очеретів саме навпроти Бобрового острова. Якийсь час роздивлялися водну гладінь могутньої ріки, курині на острові, дідів, та кількох кульгавих козаків, що з глибини острова поспішали до них на своїх ненадійних ногах. Різко крикнув старший ординець, сипунули татари над водою в пошуках захованих човнів. І доки старі та криві добиралися до берега, ординці були вже посередині протоки. І хоча кілька з них навіки завмерло зі стрілою у грудях, Бігали діди погано, зате стріляли на диво вправно. Човни вже приставали до острова. «Хлопці, ховайтеся у Воронівському курені, гукав дід Кіпчик і посилав у нападників стрілу за стрілою. «До Воронівського кореня дибайте!»